ГЮ ГОВИ. Бункер. Іллюзія. Переклад з англійської Елли Євтушенко. За загальною редакцією Тамари Клюкіної. Читає Рік Санчез. Шукайте аудіокниги в моєму виконанні на YouTube і Telegram за пошуковим запитом «Рік Санчез читає». Епіграф. Тим, хто насмілився сподіватись. Частина перша. Холстон. Один. Діти грались, а Холстон підіймався на зустріч власній смерті. Він чув їхні вигуки, так голосують лише щасливі діти. Холстон, не поспішаючи, методично відміряв важкі кроки, долаючи гвинтові сходи і брязкаючи під борами старих чобіт на металевих східцях. Східці, як і татові чоботи, були вже потерті. Подекуди ще трималися лусочки крихкої фарби, Переважно по кутках і на присхійцях, де їм нічого не загрожувало. В інших місцях лежав пил, який невеличкими хмарками здіймався від кожного кроку. Холстон відчував, як вібрують металеві поручні витерті до блиску. Це його завжди дивувало, як голі долоні та човгання ніг могли витерти міцну сталь навіть за століття. По молекулі зараз, припускав він. Кожне життя стирало один шар, а бункер стирав і саме життя. Ноги багатьох поколінь потроху вигинали східці, тож їхні краї заокруглилися, мов закупилені губи. Посередині майже не лишалося слідів дрібних алмазів, що свого часу скріплювали східці. Лише з боків збереглися фрагменти візерунку, маленькі пірамідальні виступи з гострими кінчиками та цяточками фарби на сталевій поверхні. Холстон підіймав старий чобіт, ставив його на стару сходинку, натискав. І знову підіймав. Він загубив себе у незліченних руках, у постійному руйнуванні молекул і життів, шар за шаром перемелених на дрібний пил. І він подумав уже не вперше, що і життя, і ці сходи призначалися для чогось іншого. Вузька конструкція видовженої спіралі, вставленої у товщу бункера, мов соломинка в склянку, розраховувалася не для подібного застосування. Як і більшу частину циліндричного приміщення – ці сходи, здавалося, будували з іншою метою, і виконувати вони мали інші функції, про які давно забуто. Те, що слугувало нині за головну транспортну артерію для тисяч людей, які сновигали то вгору, то вниз у щоденних справах, видавалося Холстону більш придатним хіба що для десятка осіб, та й то за надзвичайних обставин. Він проминув іще один поверх цоколь поділений на спальні сектори. Коли Холстон долав останні порогони, завершуючи своє прощальне сходження, дитячий гамір став іще гучнішим. То був сміх юних, які поки що не до кінця збагнули, де живуть, і не почали боротися з цим місцем. Їхні душі ще не відчували, як усібіч їх тисне земля не почувалися живцем похованими. Навпаки, вони ще почувалися живими. Живими і бадьорами, і їхні щасливі вигуки котилися сходами вниз. І дитяче щебетання не так в'язалося з тим, що робив Холстон. І з його твердим рішенням вийти назовні. Коли він наблизився до найвищого рівня, один голос вирізнився з-поміж інших. І Холстон пригадав, як він і сам був дитиною в бункері. Навчання в школі та свої розваги. Тоді задушливий бетонний циліндр і його незліченні поверхи з жидлами, майстернями, гідропонічними городами, очищувальними секціями із переплетенням труб здавалися йому цілим всесвітом, величезним обширом, який неможливо дослідити, лабіринтом, де він і сам і його друзі могли загубитися назавжди. Відтоді минуло понад 30 років. Холстону здавалося, що його дитинство минуло два чи три життя тому і насолоджувався ним хтось інший. Не він. Він же поважний, авторитетний шериф намагався забути минуле. А нещодавно з'явився й третій етап його життя. Поза дитинством і посадою шерифа. Це були рештки його самого, перемелені на пил Три роки німого очікування того, що ніколи не станеться. Кожен день тривав довше за будь-який місяць із щасливих часів його життя. Сходи скінчилися, і рука Холстона зісковзнула з поручню. Вигнута перекладена з витертої сталі обривалася там, де сходовий майданчик більшав, утворюючи найширше приміщення в усьому підземному комплексі, кав'ярню і прилеглий вестибюль. Веселий вереск дітлахів тепер чувся зовсім поряд. Малеча в яскравому одязі гасала поміж розкиданих стільців, граючи у квача. Кілька дорослих намагалися стримувати цей гармидер. Холстон побачив донну, яка підбирала з брудних кахлів. Розкидані крейду та фломастери. Її чоловік Кларк сидів у протилежному кутку кімнати за столом з чашками соку та кукурудзяним печивом у мисках. Він привітав Холстона помахом руки. Холстон і не думав відповідати. Не мав ні сила, ні бажання. Його погляд ковзнув повз дорослих і захеканих дітей до невиразного краєвиду, спроєктованого на стіну кав'ярні. Це була найбільша панорама їхнього негостинного світу. Світанок. Слабке світло огортає мертві пагорби, що майже не змінилися з тих часів, коли Холстон був хлопчаком. Вони височили, як і завжди, поки він від гри у між столиками кав'ярні зійшов у свою нинішню порожничу. А за округлими гребенями величних пагорбів на такому знайомому і уже остогидлому обрії слабко мерехтіли перші промені сонця. Трохи віддалік стояли стародавні конструкції зі скла і сталі, в яких, ймовірно, мешкали люди коли ще жили на підземлею. Якийсь хлопчик вилетів із дитячого натовпу, мов комета, і врізався Холстона в коліна. Той нахилився, щоб підняти малого. Це був син Сьюзен. та малюк уже мчав геть до своїх друзів. Холстон раптом згадав про лотерею, яку вони з Елісон виграли того року, коли вона померла. Він досі зберігав квіток, ніколи з ним не розлучався. Хтось із цих дітлахів міг бути їхнім. Зараз він чи вона – Мав би вже років за два і бігав би під тюбцем за старшими дітьми. Як і всі батьки, вони мріяли про рідкісне везіння. Двійнят. Звісно, старалися. Після того, як зняли її імплант, вони проводили казкові ночі у спробах погасити той виграшний квіток. Батьки бажали їм удачі, а інші гравці в лотерею мовчки молилися, щоб цей рік швидше минув. Вони знали, що у них є лише рік, і навіть стали забубонними. Гірлянди часнику над ліжком мала підвищувати фартильність, дві десятицентові монети під матрацем на двійнят, рожева стрічка у волосі Елісон, синя фарба під очима у Холстона. Це було і смішно, і відчайдушно, і весело. Проте божевільним було б не робити нічого, не випробувати хай навіть найбезглуздіший обряд чи прикмету. Але не судилося. Ще до того, як сплинув рік, жереб перейшов до іншої пари. І не через невдалі спроби їм забракло часу. Раптово не стало дружини. Холстон відвернувся від дітлахів та невиразного зображення і попрямував до свого офісу, розташованого між кав'ярнею і шлюзом бункера. Долаючи цю відстань, він думав про суточку, яка сталася колись на цьому місці про суточку привидів. Він протягом трьох останніх років мусив проходити тут щодня. Холстон знав, якби озирнувся і глянув на стінну панораму, якби вдивився у тьмяний з руками закипюжений об'єктив, якби простежив за темною ущеленою, що вела до пагорба, за тією складкою, що прорізала бурий схил аж до покинутого міста. Розгладів би її постать. Там, на пагорбі, можна було і побачити його дружину. Вона лежала, мов сонний валун, зі схрещеними під головою руками, а токсини, розчинені в повітрі, Пожирали її тіло. Напевно, розгледіти щось було важко навіть тоді, коли зображення ще не настільки розмилося. Та й не варто довіряти тій картині. Вона викликала багато сумнівів, тож Холстон волів не дивитися туди. Він проминув місце, де навіки оселилися тяжкі спогади. Тут сталася сутичка його дружини з привидами, і вона раптово збожеволяла. Холстон увійшов до офісу. «О, дивіться, хто це в нас так рано!» Сказав Марнс, усміхаючись. Заступник Холстона зачинив металеву шухляду в шафі для паперів, і середання шафа застогнала, мов, перед смертю. Він узяв чашку, з якої ще парувало, і лише тоді помітив серйозний настрій Холстона. «Все гаразд, босе?» Холстон кивнув. Він вказав на стенд із ключами за робочим столом Марнса. «Кармера в'язниці», – попросив він. Заступник перестав посміхатись і збентежено насупився. Він поставив чашку на стіл та повернувся до ключів. Поки Марнс шукав ключа, Холстон востаннє потер у долонях гостру прохолодну сталь, а тоді поклав зірку шерифа на стіл. Заступник простягнув ключа. Холстон узяв його. «Мені захопити швабру?» Марнс показав великим пальцем на кав'ярню за спиною. «Якщо ніхто не сидів у в'язниці, до камери заходили тільки для прибирання». «Ні», – відповів Холстон. Він кивнув у бік камери, – запрошуючи заступника йти за ним. Стілець за столом зарипів, коли Марнс підводився, щоб приєднатися до боса. Холстон підійшов до камери, ключ легко повернувся у шпарині. Якісний, добре налагоджений механізм різко клацнув. Ледь чутне рипіння петель, рішучий крок, поштовх, брязкіт і випробування скінчилося. «Боса!» – Холстон простягнув ключі міжград. Марнс розгублено подивився на них, проте... Не забрав і опустив руку. «Що сталося, босе?» «Приведіть мера», – сказав Холстон. Він зітхнув. Це тяжке зітхання стримувалося вже три роки. «Скажіть їй, що я хочу вийти назовні».